Biblioteca Multimedia Maia Martin În jurul unui divorț. Mișu Stepopescu vrea să divorțeze, lung prilej de vorbe și de ipoteze. Unii spun că Mișu singur e de vină, că la ei în casă n-a fost zi senină, că nu poate nimeni să-i mai intre în voie și-a avut norocul de a găsit pe Zoie, care-i rabdă toate de când l-a luat. Că, desigur, alta... Nu l-ar fi răbdat, nici măcar o lună. Însă, biata fată, este bunătatea personificată. Că înainte zoie, până nu luase, a respins partide mult mai serioase. George Atanasiu, când era flăcău, Goldman de la credit, Guță, Popândău, a de vinuri, o partidă rară și cu care Mișu nici nu se compară. Toți cu situații și destul de bine, refuzați de dânsa ca să ia pe cine. Că săraca Zoe, când l-a cunoscut, era fără slujbă și dator vândut. Că de atunci încoace ea zadarnic speră, că el n-are în casă nicio manieră. Nu respectă seara, orele de masă, rare ori cu leafa nimerește acasă frecventează cele mai de jos localuri și se ține noaptea numai de scandaluri. Dar mai e un lucru, mai fenomenal. Mișu Stepopescu este imoral. Parcă ea nu știe că de acum un an dumnealui se ține cu Madame Bârlan. O caricatură, un chibrit, o aia, cu piciorul mare și cu un păr cât claia, o mahala joaică, afectată, rea, de se miră lumea, ce-a găsit la ea? Alții spun că totuși nu-i devină el, că din contră, Mișu e un soț model. Însă ea Popeasca este o ingrată, că ar fi stat și acum tot nemăritată, dacă din păcate nu s-ar fi găsit un neghiob ca Mișu, un, un brăbodit că a luat-o tocmai de pe la vas lui, unde se dusese la un vârde al lui, care avea la dânsi casa cu chirie. Că vorbeau adesea la bucătărie, mai cu seamă ziua când trecea la masă. Că Duduca Zoe scutura prin casă și nu zice nimeni că era bigotă, însă franzuzește, nu știa o iotă. Că Găsind odată niște cărți franceze A rugat pe Mișu Să o inițieze Promitea fetița Tot așa mereu Azi o sărutare Mâine mai știu eu Bacul franțuzeasca, bacul scuturatul Până când la urmă A încurcat băiatul Toate astea însă La un loc de notă Că luat-o goală Fără nicio dotă Trei perechi de case Știe Dumnezeu, trei perechi de mofturi. Nu o spun numai eu, întrebați pe Lambru, pe Madame Palade, o persoană în vârstă foarte cum se cade, și pe toată lumea care o cunoștea, că a luat-o numai cu ce a fost pe ea. El putea, desigur, altfel să se însoare, dar în loc să-i fie recunoscătoare, să-l respecte în casă și să-l menajeze, dumnei ei, din contră, ține să dicteze." Mișul nu e liber nici măcar un pas, toată lumea vede că l-a dus de nas. Dar în schimb, firește, ea de la început, fără nicio jenă, a făcut ce a vrut. Seara când o cauți, pleacă la cucoane. Ziua se ocupă numai cu romane, iar bucătarea sa, că au schimbat femeia, are tot pe mână, până când și cheia de la magazie și de la dulap, care va să zică și-a făcut de cap. Alții spun că Zoe, la Madame Lipan, a întâlnit pe unul Iorgu Damian, fluturi de saloane mare pușlama. Când ei, desigur, există ceva, fiindcă ea, într-o clipă de sinceritate, a scăpat o vorbă la Madame Stamate. Ah, mașer, ce nobil și distins băiat. Dar Madame Stamate n-a ținut secret și destul să afle câteva persoane... Tot atunci, se vede, una din cucoanei a făcut pe semne lui o anonimă, unde îi scălise doar atât, cu stimă. Și îi scria acolo, spun din auzite, că Madame Popescu prea se compromite, dar el n-a citit-o, nefiind francată, și-a trecut și asta. În sfârșit, odată, trebuind să plece Mișul la lui, pentru niște case, un amic de lui, unul de la bancă, l-a pornit cu sila să ia trenul numai până la chitila și să stea acolo tocmai timpul strict ca să-i poată prinde în flagrant delict. Că venim Popescu și văzând lumina a intrat în curte tocmai prin grădină și bătând la ușa care dă în salon, cineva din casă i-a strigat, pardon! E, zoe sta de vorbă, nici nu s-aștepta, că era de vreme, zece și ceva. Și crezând că-i mâța sau vreun alt ecou, când văzu că-i mișul, a rămas tablou. E, el părut deodată foarte încântat. Mă iertați, le zise, că v-am deranjat. Puse apoi paltonul peste geamantan și venind în cuncetul către Damian, care sta să plece, zise... Bună seara." Damian atunci s-a făcut ca ceară. Nu mai stați de vorbă, poate că ți-e somn. Te grăbești prea tare mult, stimate domn." Și zicând acestea, cu o voce calmă, vrut să-l ia de guler și să-i dea o palmă. Domnule Popescu, nene, stai un pic, pe parola noastră că n-a fost nimic." Damian, săracul, nu știa ce zice. Dar găsind la urmă un moment propice, când văzut că treaba tot mai rău se încurcă, a fugit. Iar soții se certară furcă. ea lua cu bine, nu-l scotea din dragă. Să că astfel va putea să o dreagă. Dar la urma urmei, ca să-l gata, a început să facă ea pe supărata. Că odinioară l-a iubit un pic, dar nu-l cunoscuse chiar așa mojic. Și, întorcând o clipă, capul îndărăt, i-a strigat din ușă. te prostit di tot!" Toate astea însă n-au niciun temei, că nu știe nimeni ce a fost între ei. Vineri, toată lumea a putut să-i vadă, amândoi alături, braț la braț, pe stradă. Ei, și știți seară, după ce a stat ploaia, ce-a aflat în de la Procopoaia Când s-a dus să-i ceară Un model de șorți Că Madame Popescu Nu mai dă divorț. Autor George Topărceanu, Lectura Maia Martin